אפרים ומנשה, קיראו בן ושמעון יהיו לי, ומולדתך אשר הולדת אחריהם, לך יהיו, על שם אחיהם יקרעו בנחלתם. ואני, בבואי מפדן, מתה עלי רחל בארץ קנען בדרך, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה. ואקבריה שם בדרך אפרת, היא בית לחם. ביר ישראל את בני יוסף, ויאמר מי אלה? ויאמר יוסף אל אביו, בני הם, אשר נתן לי אלוהים בזה. ויאמר, קחם נא אלי, ואוורכם. בעיני ישראל כבדו מזוקם, לא יוכל לראות. ויגש אותם אליו, ויישק להם.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 ויגש אליו, וישלח ישראל את ימינו, וישת על ראש אפרים, והוא הצעיר, ואת שמולו, על ראש מנשה, סיכל את ידיו, כמנשה הבכור. ויברך את יוסף, ויאמר, האלוהים, אשר התהלכו אבותי לפניו, אברהם ויצחק, האלוהים, הרואה אותי, מעודי עד היום הזה.